Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts, eh, eh, aquest és el Plaça de Nou, el programa de Castellers de Mollet, el programa que cada setmana, a partir d'avui, que tornem després de, que ho he contat aquest matí, 42 dies sense fer programa, doncs eh, avui 1 de setembre, doncs tornem a explicar l'actualitat de, de la nostra colla i també parlarem, eh, si ens dona temps, perquè avui tenim molta cosa que explicar des de l'última vegada que vam fer programa, doncs, eh, de l'actualitat la, de eh, del món casteller en general, eh, concretament, eh, bueno, l'última actualitat és eh, la diada dia de, de, de Sant Fèlix, que va tenir lloc a Vilafranca aquest passat dissabte, i que ahir diumenge a 31 que és... el el període de classificació per al concurs i que ja se saben quines colles són les que aniran al concurs de dissabte, quines aniran el diumenge, i i doncs, eh, comentar que la, la darrera plaça que, que quedava en joc pel, eh, pel concurs de diumenge seran adjudicats finalment els nens del Vendrell. Eh, també parlarem de, de com està la l'actualitat de, de la colla i del món casteller, i avui eh, tenim el, a l'equip habitual del programa. Eh, saludarem el que ha arribat primer. Per tant, <ríe> què tal, Juan de Bona Tarda? Molt bon vespre a tothom i bones vacances, bon tot. Ja, que si bé... ja tornem... Està el pedo al canó. No? Sí, encara, encara no... Li ha de ser de Nadal i no... no, no, ens, no sí, que, encara no, no s'ha no agafat el ritme normal de... Habitual, perquè encara els nens falta que, que tornin a l'escola, però la resta, a part d'això... Això és imprescindible. Ja a part d'això, <laughs> ja... Té, té que arribar allà, ja. el dia 15 té que arribar allà. Ja. <laughs> per realment acabar les vacances. Sí, sí, ja va entrar a la dinàmica de, a, habitual de cadascú. I, i l'agafem eh, pràcticament acabat d'entrar per la porta. Tenim el Roger Parera, què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom i ben tornats. Sembla que vinguis corrents, eh? doncs <coughs> no, que venia no corrents però a galop <coughs> doncs eh, bueno, jo mentre tenat anat obrint l'ordinador anava, anava a fer un petit post aquí que, però bueno si un cas l'acabes de fer tu ja, ja ho comento Volia com que avui no tenim convidats eh, estem només els que, els que estem que, que han a presentar a, a, qui, a qui porta el control tècnic que avui torna a ser el Josep Casas Noves i jo mateix el Bori i després de 42 dies sense fer programa, doncs eh, jo volia que la gent que ens estigui escoltant, doncs que ens ajudi a fer el programa d'avui, doncs comentant eh, anècdotes o, o com es, la seva vivència del que ha sigut la Festa Major, els que han estat per, eh, a la barra per primera vegada, doncs eh, si algú que ens està sentint vol fer sentir la seva, doncs que ens deixi, ens deixi missatges en el, en el Facebook o bé en el, el Twitter. Perfecte. Doncs eh, començarem, eh, com sempre, recordant els horaris d'assaig, que ja es van reprendre aquest passat divendres i, i ja aquesta setmana tornen, tenim eh, un altre cop, assaig el dimarts. El dimarts i el divendres. Sí, sí. Vull dir que vam, després de festa major vam fer una petita parada de, per, per acabar de reposar, perquè Déu-n'hi-do... La, la feina que hem tingut durant tot el mes d'agost, i doncs eh, recordem això, que aquest passat divendres van reprendre els assajos, que ahir diumenge vam, vam actuar a la Festa Major de Manresa, que en parlarem també en el programa d'avui, i... Aquest dimarts, o sigui, demà, tornen els assajos de dimarts. Per tant, recordem els horaris dels assajos, que són els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11 al centre cívic Lera, al carrer Cervantes, 19:23, o bé entrant pel carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18, que és per on acostuma entrar la majoria de, la, de la, majoria. la gent de la colla. El que encara no, no han tornat, eh, però estem a punt, a punt a començar, són les classes de, de l'escola de gralles... Eh, la professora és que, a part de, de la festa major nostra, doncs, eh, ha estat eh, liada sí. amb el tema de la festa major de Granollers. I de Palau, i de, i sí, de tot sí. arreu. No, no, sí, la Gemma maté... ha, ha tingut feina. Nosaltres ens, I nosaltres que ens alegrem que, que tingui feina. Doncs eh, estan eh, en breu començant el, el nou curs, la nova temporada d'aquesta Escola de, de Gratges, i esperem que també aquest any tinguem eh, algú que ensenyi els tabalers. Tenim alguna proposta, aviam si s'acaba de, de confirmar. Ah, sí? I, i podem, podem tenir un, un bon grup de, de gralles i tabals per fer actuacions i per fer-se fer cap a Vila. Alguna proposta que se l'ha ofert a algú que ens ajudi? O de fora? Se, se, li, o de... se li ha demanat algú. De fora, de dintre, de la colla? De... Un exmembre de la colla. Un exmembre de la colla que tocava tabal. Es pot dir el nom o no? Encara que estigui negociant amb ell. Jo prefereixo... Més que perquè per no posar-lo en un compromís. Ah, vale, vale. <laughs> doncs, eh, en principi, bueno, quan, quan vam estar assajant aquest, eh, aquest estiu al Vall del Mollferre, va dir que si no podia fer classes, com a mínim es comprometia venir un parell o tres de, de dies a, a ensenyar el que són els patrons bàsics de, de la percussió. Bueno, això va bé. Bueno, vale, ja... Doncs, eh, bueno, si vols, si vols dir que és el, el Manel Soria. Ah, sí, sí, el conec, home, sí. sí tant que ha sigut el castellet, amiga, ha sigut d'estar en Xeneta, si no recordo malament. Mm. Doncs eh, no, no el vull que se sentin en compromís ara, però, bueno, quan, quan va venir perquè també era de la colla dels Torrats, de Diables, sí. i tot ha portat la coordinació sempre del tema de, de que aquest... l'escola de Gràia es toqués en el aquest... del Mollfer. Aquest nen, quan jo el vaig conèixer, sempre havia estat ficat a tots els meollos, també, a tots els grups, i, uh -huh. i continua s'ha fet gran, i, i uh -huh. continua també al Péu del Canó. Doncs ens, ens va comentar que si, eh, de cara a la tardor, que es descarregués una miqueta de feina de compromisos, que miraria de... És el problema de passar a fer això, ensenyar els patrons bàsics de, de la percussió. Perfecte. Doncs eh, el que també es reprèn eh, són les reunions dels equips de feina de, de la colla, tant de la Junta com de la tècnica, oi que sí, Roger? Sí, les reunions de Junta són <coughs> quinzenalment els dijous, l'únic que potser aquests dies per tornar a engegar una miqueta en fem un parell de seguida, ja vam fer un dijous passat i segurament aquest dijous en farem un altre. A partir de les 8 fins a les 9 del vespre. I les reunions de tècniques són tot els divendres un horeta abans d'assaig, de 8 a 9. Recordem també els telèfons per posar-los en contacte amb la colla. en Dues possibilitats, el telèfon fix amb el contestador o bé el telèfon mòbil. El telèfon fix del 93 579 41 16 el telèfon mòbil al 615 384 482. També tenim la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat, amb l'adreça de correu electrònic info arroba castellersdemollet.cat. I també podeu participar en directe en el programa, doncs, eh, com el que dèiem, tenim a eh, comentar anècdotes o sensacions de d'aquesta festa major, de les actuacions, de les sortides, de, de qualsevol cosa, de, de les, les, les llargues sessions de preparació del bar, de decoració, que aquest any ens ha costat com si fos la Sagrada Família. Bueno, bé, s'ho mereixia, no?, 10 anys, no? Bé, bueno, no, En realitat no hem estat més temps que 3 anys, o sigui... El que passa que ha sigut una mica més dur, perquè hi ha una part de la coordinació que, que no ha pogut estar, llavors... Pues, hem hagut que treballar una mica més els altres. Mm. Doncs, eh, de qualsevol comentari podeu fer o bé trucant en directe al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, o bé mitjançant el Facebook i el Twitter, que el Roger té oberts de la mateixa aquí, davant davant, seu, davant, davant nostre, sí, al Facebook, recordem, 3 barra castellers de Mollet, i a Twitter amb l'usuari arroba mollet. Uh, avui és el primer programa de la, de la nova temporada uh, ja estarem ininterrompudament ja fins eh, fins al Nadal encara que s'acabi la temporada castellera nosaltres continuarem fent el programa de ràdio a través del desert la... o, o, o per la neu, si és a l'hivern uh -huh. <laughs> i l'horari del programa continuarà sent el mateix eh? és a dir, els dilluns en directe de 8 a 9 del vespre i la repetició dissabte d'11.30 a 12.30 Uh, també hi haurà la possibilitat de sentir el programa mitjançant el podcast uh, tant a la pàgina de Ràdio Mollet que hi ha una pàgina oficial de podcast de Ràdio Mollet com a la nostra a la nostra pàgina web o en el Facebook i el, i el Twitter doncs eh... Acabada la presentació, entrarem en matèria que hem de recordar, hem de repassar totes les coses com hem posat en el Twitter aquesta tarda que la colla ha fet aquests 42 dies que no hem tingut emissió de programa. Doncs entrarem en matèria ja directament amb les coses de casa. Bé, doncs, eh, aquí en el, el que és el, el guionet o, o la pauta del, del programa per, he, he mirat d'ordenar-ho de, de cronològicament des de l'últim dia que vam fer programa, que va ser el 21 de juliol, doncs eh, fins eh, a l'actuació que, va, que vam fer allà a Manresa. Comencem pel dissabte 26 de juliol, on ens vam desplaçar a... Eh, a, cap a la Catalunya interior, ja vam estar anteriorment a Navàs, doncs eh, aquest eh, dia 26 de juliol ens desplaçaven cap a Solsona, on eh, els castellers de Solsona inauguraven el seu nou local, un, pel, que, eh, pel que sembla una, una nau industrial recuperada o arreglada per, per l'ús casteller. A la lliure de A, la, o sigui, a de poble, a sí, fora. A de poble, a fora sí, del de poble, la... Però al cap la fi... Bueno... Però, um, a veure, uh -huh. ens agradaria tenir això. Reculem que l'anterior la, vegada que vam estar a Solsona assajaven en un, en un lateral o, o fent servir les instal·lacions esportives del, del pavelló d'esports de, de Solsona. Sí. Bé, però haurien donat una nau a les afores del poble. No, és, és jugada. Bueno... Llogada, però a les sefores del poble, sí, no? Sí. no és el que nosaltres volíem. No, no, no, no. A veure, a les sefores tampoc... Si hi ha que demanar, no no, no, no, no... no, a veure, les sefores sí, tampoc sí, ens creguis, és com dir que està al barri de Campetiquet, vull dir, és a un no, no. barri... O sigui, a les sefores, com es fa a nosaltres. Sí, bueno, el barri, el barri, el barri sí. Sí. tampoc les sefores, però bueno, <laughs> diguem que no està al centre, centre diguem-ne. No, no, no és el que demanem nosaltres, nosaltres demanem estar al centre. Al <laughs> <El> centre. <laughs> <El> centre. <laughs> doncs eh, va ser una, una actuació de dissabte a la tarda, finals de juliol, amb baixes de gent que no va poder venir i, i com va, va resultar l'altra actuació que vam fer a la Catalunya Central, doncs eh, només van poder descarregar un castell en aquesta, en aquesta actuació. Cal, cal dir perquè que, que hi ens van treure aquesta espina que hi vam anar a, la, a Catalunya Central i vam sortir amb tres castells. Per tant, però eh, concretament aquest dia a Solsona doncs, eh, van poder fer... Només eh, vam descarregar el 4 de 6 i vam fer tres intents desmuntats de, de 3 de 6. Una actuació... Vam actuar amb, amb castellers, de castellers de Solsona i Castellers de Berga. I, i, I, vale, vale, suposo que això és un error de... Uh. Bé, bueno, vale, vale. Uh. Nosaltres vam fer el 3 de 6... Intent, intent desmuntat. Intent desmuntat de 3 de 6 i el 4 de 6. Dos intents de desmuntar de 3 de 6... 4 de 6, un altre intent de desmuntar de 3, de 6, 3 de 6 de 6. Ah, Vale, vale, és vale. no. es que llegia, però havia llegit per Castellers de Solsona. O sigui, no, no havia trobat Castellers no, no. de Molent. No, és que hem posat dissabte, actuació de Solsona... Motiu de la innovació dels nous locals de Castellers de Solsona, dos punts, i la nostra actuació. Ah, vale, vale, vale, vale. També van actuar Castellers del Solsona, que va fer Pilar de 4, 4 de 6, 3 de 6 a Magulla, 3 de 6 i Pilar de 4, i els Castellers de Berga que van fer pilar de 4, 3 de 6, 4 de 6, 3 de 6 amb agulla i pilar de 4. I un cop acaba acabada l'actuació, doncs, eh, en el mateix carrer on, la, on està aquest eh, local, que van, van tallar el trànsit amb motiu de, de la inauguració, doncs, eh, van parar sopar. taules i, i van fer un, un sopar amb tomàquet i, I embotit. Bueno, jo m'agradaria comentar que els castellers de Berga sí que realment han evolucionat, eh? I, han, i han adelantat, han fet pas endavant respecte a l'actuació aquesta que va ser a Solsona, a la que van fer ahir... A, sí, un mes de diferència. Mm. Amb un mes de diferència, realment Berga... Bueno, estava... a, vaig parlar a Solsona, vaig parlar amb el president, i em va dir que tenien, que també era l'última setmana de juliol, em se n'ha no. que tenien moltíssima gent de vacances. Sí, sí, però bueno... sempre costa ningú... en aquestes èpoques... Sí, sí, però ahir ja van demostrar sí, que tenien... Tant tenien potencial partir tirar endavant. Mm. Bueno, i s'han tirat els 4-7 amb agulla, ja l'han descarregat, i no sé si el 3-7, això no ho el 4-7 segur, que realment a Solsona se la van perdre una miqueta, jo, com... Berga hi va tirar el 3-4-7. Sí, sí, sí, i a casa seva també ha descarregat el 4-7 amb agulla, ja vull dir que mm. a Solsona doncs, van anar fluxos Bueno, i ho que mm. nosaltres faig això. Sí, sí. Doncs eh, després d'aquesta actuació, ja va començar la preparació del, del Bar-Laleta, i amb la decoració, que aquest any com es feien, era la desena vegada que, que es feia la, la barra, doncs es va decidir l'equip que habitualment munta, munta el bar, doncs eh, enfocar-ho com, com si fos una bodega, una, sí, una, reserv, si fos una reserva de guanyades. Una reserva de guanyades, una bodega, sí. No, ha estat bé, hi ha molta gent que, que ens ha felicitat, que, en, que ens ha donat les seves felicitacions per la per la decoració, perquè com està el bar muntat, com funcionen com a bar, o sigui, realment, jo estic molt content, encara que normalment la decoració, normalment jo no, no, li, no, no fico tan, tanta cullerada, però bueno, aquest any, per motius personals, de l'equip, pues, no ha pogut estar al 100%, ha donat el, el seu suport i ha vingut en i ha fet el que ha pogut, però vaja, m'ha faltat una pata, no? una, una mà, que sí, sí. jo, normalment jo sóc el que porto la directriu, però sempre tinc una mà dret, una mà esquerra, algú que, uh -huh. que, em, que sempre em dóna un cop de mà i uh -huh. em treu feina, i aquest any pues, el, el company Wally, pues, no, per motius personals, uh -huh. no ha estat sí, tant sí. Com, com altres anys, no? Uh -huh, no per inclús no no, no, no, sí, però són personals, uh -huh. naturalment, en ningú moment, al contrari, no? O sigui, sí, sí. ha estat inclús massa. Jo sé que a ell li hagués agradat estar més, perquè ell li agrada molt, o sigui que... Mm, no, no, queda completament disculpat, no, o sigui, no, mm. no és cap acusació ni res, no, o sinó sigui, no que... Per això igual se m'ha fet una mica més llarg tota la preparació principal, però després la valoració, la valoració general és, és boníssima, no? O sigui, tant la decoració com la preparació... No... He tingut el temps que hem tingut a treure. Van començar just quan va acabar el mes de juliol sí, sí. i... I sí. vam acabar pràcticament... I vam acabar de... el, el, el, el dia anterior de la, del muntatge, no? El muntatge. Doncs, eh, com deies, era la desena de vegades la reserva de guanyades i, per tant, eh, la decoració anava sempre... A la decoració posem el nostre color, el color verd, verd claret, i també fem servir els colors de les colles, el morat i, i el torrat. Aquest any doncs, vam fer com unes vinyes, amb les fulles verdes i als ah. el, troncs de les vinyes havia el color torrat, el color marró... I el raïm, i el que, era, raïm murat. que era, era murat. Sí, era... Principalment era, és això, no?, el que fem normalment, cada any li donem un... A la decoració li donem un, un color, doncs això, no?, casteller, morat i torrat, que, que al final i al cap, els que treballen a la festa major mm. o els que fan que la festa major sigui gran, són les dues colles aquestes també de murats i torrats que també li donem den, suport, no? Ah. I sempre estem amb ella perquè a dintre de la colla tenim morats i tenim torrats. I... Sí, sí. Encara que hi ha gent que diu que hi ha més torrats que murats, però bueno, a la colla de Castellers hi ha murats i torrats. Hi ha altres colles, hi ha altres entitats que només tenen o murats o torrats. Sí. Sí, sí. Mira, imagina't estar elles, o sigui, una és murada i l'altra és torrada. Però, I això ja és normal, no? Sí, sí, en la colla de torrats són tots torrats. O sigui, no, no, no, no trobaràs ni un murat a la colla de torrats i al revés, sí, a la colla sí. de, de murats no hi ha ni un torrat. Sí, Algun, igual desperit, eh, en alguna colla i en l'altra també tenim un... que desperits són de l'altra cosa, però oficialment no. Sí, sí, sí, sí en coneixem uns quants d'aquests, eh? Sí, sí, tant, tant en una colla com a l'altra, eh? sí, sí, sí. sí. Bueno, això pot ser també perquè la dones tira l'altra cosa, llavors diuen que no t'has tirat més que dos carretes. llavors <ríe> és possible que se'n trobi amb aquesta situació, no? <ríe> no. Doncs eh, vam fer aquesta decoració i aquest any també presentava la, una novetat al muntatge del bar, que és que aquest any no hem muntat la tradicional estructura de fustes... Sí, hem canviat una mica perquè ja veiem també que se'ns marxava el temps en el temps de la decoració i i bueno, va ser una decisió també encertada. No? També és maca. Hi no? o sigui, no... sí, sí, havia gent que deia que no, que volien el sistema tradicional. Eh, gent de, de, de, de la mateixa... del nucli dur aquest de l'organització. No? Dels que jo normalment pues, acabo lligant les coses. No? Però al final va quedar maco, es va poder arreglar. van disfrutar d'aquestes carpes. Eh, no sabem si de cara un altre any muntarem carpes o o ficarem l'estructura fusta, perquè mm. això és una cosa que també normalment s'acaba de decidir en el mateix mm. any que muntem. Sí, sí, però nosaltres no, no ens limitem a... a hi ha unes, unes carpes muntades, muntem carpes, muntem els eh, mostradors tal com ens els porten, nosaltres això no, no fem, nosaltres... No, no ho hem fet mai, no crec que... El sistema nostre de bar és una mica més complicat que de, i més car que el d'altre, no? però bé, bueno, és part de... de... Mm. Del bar. Després comentàvem, aquesta decoració de les vinyes era la part de davant, el que tapava els, els mostradors. mostradors, i després eh, el, el mural de, de darrere, doncs es va fer un, un, uns arts en perspectiva de, del que seria el, els passadissos d'una bodega. Sí, sí, i amb... més aquest any, el, el, el, la, de, la, decena, la, la decena edició de bar... Eh, pues, tampoc hem ficat tant motiu casteller que altres vegades feia que fiquem més motius castellers, o sigui, castellers de Mollet. Aquest any, pràcticament, el logotipo que hi havia al bar era el del el bar Café L'Aleta, que, uh -huh. que és el que feia la decena de edició allà. Uh -huh. I sí que a la part d'adalt sí que es veia... Castellers de Mollet, naturalment, per fora. I Val Café L'Aleta amb, amb aquest... Amb el logotip, amb aquest, aquest de la de la logotip, marxada. al costat de la porta... D'entrar i sortir a, a la cuina, el que tradicionalment la diem la, la porta de Torilla. Sí, la porta de Torilla, del, del descansillo nostre que, mm. que també és traicionant a la nostra barra, no? fer un, mm. un petit racó per per descansar nosaltres. Doncs eh, eren una, una estructura de quatre, quatre carpes, de 4 metres, el que donava una longitud de 16 metres de, de, de barra. El era tècnicament, o sigui, pràcticament igual que el de sempre, eh? de gran. Uh -huh. El que passa que normalment amb l'estructura de fusta només cobríem 12 metres. Uh -huh. I llavors l'altre l'allargàvem, els 4-4 metres l'allargàvem amb mostradors normal. I aquest any pues, hem integrat tota la decoració a dintre dels 16 metres, no? Uh -huh. Que també el feia més maco i més, més gran, no? Es veia, semblava que sigués més gran, no? Però en si de mostradors i barra era el mateix. Uh -huh. I de cuina i tot això teníem el mateix que 4 anys. I eh, la participació de la gent de la colla, doncs... Eh, molt nombrosa, molt, molta gent que ha volgut participar en el bar. Tant a la decoració, com servint, com treballant, sí. com consumint a fora, que també... També, també, també és una manera de col·laborar. Manera de col·laborar amb la colla. Sí, però, bueno, hi, ha, hi ha, gent, ha hagut molta gent que ha volgut col·laborar amb el bar, inclús a vegades hem tingut una mica d'overbooking, però, bueno, s'ha solucionat, s'ha passat, hem disfrutat del bar... Uh, jo des d'aquí agrair a tota aquesta gent que s'ha apuntat nova, que ha volgut saber què és l'ascensió de bar, pues, i que han fet molta feina i que, que s'han espavilat, perquè pues, des d'aquí, des, de, des del nom propi de del Juan de, de l'equip de, de treball directe, pues, agrair-li molta gràcies per tota aquesta participació, per aquesta col·laboració i la entesa que i que entès que treballar en un bar o treballar per una, per una colla, Eh, qualsevol cosa que fas és posar un, un gran més de sorra ah. i la prova la tenim, que al final els números pues, surten més o menys com l'any passat, que vol dir que això és que ha anat bé uh -huh. i que tot això que fem, pues, naturalment, és per eh, col·laborar amb la colla per poder després tenir pues, que la Junta i la Tècnica tinguin més marge de maniobra a l'hora de fer coses. Ah. Doncs eh, de tot això, de, preparar, de com van anar el bar, eh, com ja hem comentat, la barra, la festa major... La rifa de la colla, que aquest any sí que, sí que tenim premiat, de, i de tot això i de les actuacions eh, que vam tenir i les que tindrem, en parlem a la segona part, del plaç de ara anem a fer una petita pausa, anem a posar una miqueta de música, i avui tinc una... Digue, digue, no una sol·licitud, sinó un, un consell, o sigui, m'han aconsellat posar aquesta cançó, i per tant la posem, que és la cançó Tràmpets del cantant Jason Derulo. low and the trumpets they go And the trumpets they go Me of a Kanye West song Kanye West <laughs> song. Is it weird that I hear Trumpets When you're turning me on Turning me on Is it weird that your bra Remind me of a Katy Perry song Every time Yeah, the drums, they swing low And the trumpets, they go And they playin' for you, girl And the trumpets, they go you mourn, uh, oh yeah, is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song, Coldplay song. is it weird that I hear trumpets when you turning me on, is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song, every time that you get undressed, I hear sufferings